Bosgarren unitatea C, merkataritza gunea B. Niri ideia ona iruditzen zait eta proiektuaren aldenago, merkataritza gunean denda gehiago dago. Denetik dago. Gaztiok ez daukago diru asko eta modako arropa merkeeros dezakegu.